السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دري حدیث دي دا, دا. وقت د مناسبت سره اول حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی به ترې لو رز چې نور راختل دا د جمی رز ده په دې کې دا سی یو وقت او ساعت ده چې بندنا الله نسغواړي سهاحت غوړی نو الله ده حاجت او ده دعاء قبلی عبد ابن سلام رضی الله عنه وی د دینه مراد د جومی اخیرا نی وخت ته کمچي نمازي ګر نه پسوي د ماخام نمخ کی امام احمد رحمت الله علیه وی اکثر حدیث چي دي نو اغي کی دادی چې د دا دې وخت نو مراد دمازيګر وخت پر د په حدیث دی فضاله ابن عبید رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه و سلم دی وسرید و اوریدل چې په موسکی دعا غوښته او دلال لوی نو بیان کړی او صلوات و سلام درود په نبی صلی الله علیه وسلم سلم نو ویل نو نبی علیه الصلاه و السلام فرمایل عجل هذا دې سړی تلوار وک او وی را غوښته خغله د دعاء طریقو خو له چې کله یو تن پتا سو کې دعا غوړی مسګي او اول <سؤال> د الله د بیان کی د الله حمدنا و صرادی وای بیا دی په نبی صلی الله علیه و سلم باندې درود وای دا غینه رستو چې سدوا غانی نو غوړی او په از روايات ترغلی چې الله به دعا قبلای درېب حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی نبی صلی الله علیه و سلم باندې په کله غم او تکلیف راغې نو دا دعا به وی لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم نو نجور کده جو به رزمنا او بل رمضان مبارک و پسې په دروجه در دوغانې قبلي حدیث پاک کراغې لي چدره کسا د دیلاغې دعا نرد کیږي یو پاغي کې روجدار دی او کم روایت کې ذکر راغلی چې د روزماتي په وخت کې د روجدار دعا قبليږي دا روایت محدثین وې سندن ثابت نه بلکې پر وخت کې توسو ده دสาร نه چې روجدار روزو نی سي نو ترکه به چې روزماته کړینې ده د دعاګانې قبليږي او د دعا طریقه د پرې حدیث کې چې اول د الله الحمدونه سره وې صلى الله برحي بيان کی بیا صلوات و سلام په نبی صلی الله علیه وسلم سلم وی بیا دعا وغوړی او مسلمانانو باندې چون کې همونه راغلي دي دا وابه دا مصايب دي دوپري وخت کې دا دعا مهتره ده لا اله الا الله العظيم الحليم دله دعا د مکروب او د غفز دوي څم سړي باندې غمون وي دا دعا دي وای هاذا والله تعالی اعلم وصلی الله علی نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم